Ланкова наперед виступає, і солодко, мов цукеркою, цим медом язика змастила. — Федосю Петровичу, прохання є. — Ну, кажи, — голова насторожно, — трудодні зайві записати. — З тим тепер кастрого. Та ні. Федосю Петровичу, хочемо вас просити. «Поміняйте нам ланкову!» «Чого?» Без витрішив очі. «А ти, якщо з тобою?» «А то, що я не справляюся!» Їй, бо Петровичу, не справляюся!» Тіжко мені руководити!» Люба мало не плаче. «Не справляється!» «Не справляється!» Засокоріли жінки. «Геть не справляється!» «Геншу Ланкову хочемо. Голова певно думав, що його розіграють. Та жінки врастихли і очима прохальними, блим-блим, у кружок хоровод довкола голови стали, от тот пісеньку жалібно затягнуть. То що на правду хочете другої Ланкової? Педось Петрович нарешті витирає долонею з пітнілого лоба, думає про свою важку руководящу долю. Що за люди цей колхозний народ у споднецях? Хочемо. Ми вже і рішили. І кого ж? Соломку мало не хором. Соломія зойкоє. Ото суприз. Хоче сказати. За що? А жінки переконують голову. Яка соломка до роботи, Баручка, і вміє все робити, і теє, ну, як його, по Гарнізувати, Люба. Гарнізувати хором видихають, голова здається. Ти, каже, що мають те на колгоснім правлінні рішити, то рішайте і рішимо. Тико ж, «Соломія ще недавно в колгоспі, півроку якихось, воно є серед вас з більшим стажем, Настя, і більше, як півроку, кричать жінки, більше вона справиться». «Ну, добре, здається голова, але без покропки та обмивання діло не піде, за тим не стане» з жіночих, полудньових торбинок та вузликів з'являється і блящина, і закуска. Соломія не знає, сердитись, цирадіти. радіти. Нащо то їй? Що то за фокуси такі? Яка з неї ланкова? Соломка, зара рота тобі заклею, шепче на вірка. То ти удружила? Всі, бо ти наше сонечко. Вірчин голос шелестить, а очі сміються. Гойдати, соломку! Гойдати, нову ланкову, кричить Вірка. І подруги хапають соломію за руки, ноги та підкидають вгору. А другий сюрприз. Серед теплого, Майже спекотного літнього дня, Коли пригріває щедре сонце, Тільки десь за бугом гримотить, Того вони прагнуть, якомога швидше, Закінчити просапування, Ще порядочко і все. На поле заїжджає бричка голови колгоспу Товариша Беза. Тільки у бричці двоколці цього разу Він не сам. Поруч з ним сидить Приблизно одного віку з їхнім головою, а мой молодший – чоловік у костюмі і при Коли вони під'їжджають ближче і гукають до жінок, що підійшли, Соломія йде й собі, бо жланкова, наближається, вдивляється у чоловіка поруч з головою, і серце всередині спочатку заумирає, Наче птах на ляту, В якого щойно поцілили, Та замить оживає І починає шалений танок. Вона впізнає цього чоловіка, Уповноважний, полномочний, З блакитними очима, Котрий два роки тому Приходив разом з іншими Агітувальниками за колхоз до їхньої хати Коли жінки підходять І ще не всі, а п'ятеро Чи шестеро Голова доброденькає І представляє Товариші жіночки-трудівниці Прошу любити і жалувати Новий у полномочної Райкому партії По колгоспному кущу Вадим Георгійович Коробченко Уповноважений, замітте Голова значливо піднімає вказівного пальця. «Одразу по п'яти колгоспах. А то, мона сказати, вище ще один і почти як секретар райкома. Тут Федос Петрович робить широкий щедрий жест в Соломіїн бік. «А то, Вадиме Георгичу, наша Ланкова, Соломія, то я хотів сказати, Соломія Антонівна Рощук, можна сказати, ланкова ударної ланки, бо першими кінчають просапку, тобто обробіток цукрових буряків майбутнього білого сахару. Уповноважений ступає крок, другий до Соломії, і просягає догову, як і сам руку, чисту, доглянуту, з тонкими, але видно, міцними пальцями. Каже тихо, чомусь ледь хрипко. Ну, драстуйте, ударна ланкова, радий знову зустрітися. Пам'ятаєте? Чому би не пам'ятати? Голос у Соломії зрадницьки здригається. Чому би справді не пам'ятати? Як не пам'ятати? Стикко було пережито, передумано, чого там вигладжено, переламано в душі, щоб потім подаленіти, відлетіти, як журавлі відлітають у вирі з тужливим криком, якого проте ніхто не чув і майже забутися. І ось він вертається, її журавель, товариш великий начальник, великий уповноважний, не рівня їй, таємний гість дурних жіночих сподівань. А рука тим часом, рука зрадниця, торкнувшись його пальців, мимоволі гладить їх і доторкається на великому пальці до ледь відчутного шраму. Соломія поспішно віднімає руку, а підняті блакитні озера – зауважують очі в нього зовсім не голубі, не блакитні, не такі, як у неї, а швидше світло-сірі, з синюватим відливом, відблиском наче небо, яке затягла легенька напівпрозора хмаринка, що затулила на мить небесну блакить і сонце. Десь далеко, – гуркотить грім, – далеко і ледь погрозливо. Незадоволено. Чого б то? Нічого ж не сталося. Здається, гроза накочується, – каже Вадим Георгиевич, – і до голови. Може, відпустимо жінок Федосю Петровичу, а то намочить такий красунь. А ми не з цукру, – задирикувата вірка. Цимо. Відвезете до села літка, ти ж всі не вліземо в вашу Ахтанабілю. Чому б і не відвести? Мо кинете жеребок, кому перший сідати? уповноважений, здається, за словом до кишені не ліз. І тут напоїна капосна вірка. До начальства перша ланкова. Нє. Соломі відчула, як у неї ні з того, ні з сього запашили щоки. Я з усіма піду. Ну, ще по пару слів, жартів, і начальство поїхало. І всі вони пішли, бо гроза такий стрімко насувалася. А красивий, зараза, цей полномочений, сказала Явдоха десь по дорозі. Була б незаміжня, не отказалася, щоби десь і притиснув, цей хоча б вщипнув. «Панська любов, аліганська, як цукерка», – озвала репина. «Не розявляйте роти, бабоньки-ягуньки, на шовкові подушки, ситцеві підшивки тримайтеся». А як би не отказалась перевірити, чи Цитає панська цукерка, Направду солодка і тверда, це так. Під бумажкою дна патока розвезена, Вірка сказала і руки підняла, Потяглася кішка, цирись. Жінки регочуть голосно, розливисто, Він не такий. Мало не зірвалося з соломченого язика. Брички теж не видно. На заході за те прорізує небо перша блискавка. Соломія починає рахувати, як колись у польській школі вчили від моменту блискавки до того, як грім почуєш. Виходить 8 це дев'ять. Близько, близько вже гроза. Чи й грозе в неї нім серці? Господи, хай обменеться я громовиця наше село, несподівано думає Соломія. Того надвечір'я Соломія летіла на крилах до своєї доми.